Suria El-Felek Mekase pes vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, më mëshirëplotit Thuaj Kërkoj mbështetje te Zoti i Agimit që të më mbrojë nga sherrri i gjithshkaje Që a i ka kryuar, dhe nga sheri i natës kur ka plon teri, dhe nga sheri i faltarve që fryjnë nënyje duke bërë magji, dhe nga sheri i smirziut kur vepron me smirë.